اللهم احمده ونستعين ونستغفر بالله من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله إن الله وحده لا له واشهد ان محمدا عبده الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِّيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديثة محمد صلى الله عليه وسلم شرب الأمور محدثات وكل محدثة بدا وكل بداة دلالة في النار kao što smo večeraz naslovili predavanja, a to je uh, učenje muqtedije za imamom, odnosno propis učenja za imamom, učenja Korana, povodest naravno misli prije svega fatije. Već smo govorili da je ovo pitanje, kao što kaže Šeho Slajman Tejmije, da je ovo tako potrebno pitanje, ljudi imaju veliku potrebu za njim, da ga znaju, jer momim se pet kuta nadam planja uh, fast namaz, oni ko tlaňaju u džamatu za imamom, imaju potrebe za, za ovome selom, a kaže toliko je, toliko je veliko razilaženje među učenjacima po ovom pitanju. Uh, znači, uh, propis učenja fatihei uh, mu ktedy za imamom u namazima u kojima uh, u kojima imam uči na glas, znači akšam, jacija, isabah, namaz. <coughs> Prije toga, da se pocitimo po pýtanju učenja fatihe uh, u namazu, poznata su dva stava učenjaka v Umeta, a to je džungul učenjaka, znači <coughs> prvi stav, uh, koji kaže, da da je namaz važiv učitiv namazu i da je rukn valjanosti namaza. Uopšteno znači. A to su tri mezeba, znači Balikije, Šafije i Hanabile na stavu da je rukn namaza. I dokazuju sa poznatim hadisom od obade Teibna Sameta a to je da salatile men la mi bi umil qur'an ili uribat bi fatihatil kitab nevam namaza ono ko nauči fatihu a onda unu tarovu stava učenjaci uh, koji su na ovom stavu da je fatiha rukn namaza različe međusobno da li se mora fatiha učiti na svakom rekatu ili je dovoljno Po prvom stavu, kaže, dovoljna je jedna fatiha da se prouči začitav namaz. Drugi stav učenjaka kažu, da je, je obaveza da se prouči na svim na svakom rekatu. Treći stav učenjaka kažu, dovoljno da se prouči na većini rekata. Ako je namaz u četiri rekata, da se prouči na tri rekata. Da se može jednom izostaviti. To su oni, koji, znači stav učenjaka oni koji kažu, Da je, namaz, da je učenje fatiha u namazu rukn šat valjanosti. Drugi stav učenjaka je stav Hanefija i još neki drugi učenjaka, manja skupina učenjaka na tom stavu, znači da fatiha nije rukn valjanosti namaza. kod njih je rukn valjanost namaza, se provuči nešto iz Kurana. dokazuju to sa Kur'anskim majetom i ono što došlo u dijelu Hadisa o Musa ono koje je pogrišao klanjao namazu, a to je fakraj majeta i jeser mena kada kad je poslanih sallalahu Anselim pojašnjavao onom Beduinu koji nije znao da klanjao, pa ga ponovio tri puta pa mu rekao, urivaliti Buhari muslima, uči ono što ti je olakšano od namaza. Znači nije mu rekao da uči, uči Fatihu. glavnom to je znači, uopšteno. A onda nakon toga a, Nakon toga su učenjaci razilazi oko učenja muktediza imama. Ovi učenjaci, koji su na prvom stavu ovo što smo rekli da je vađib, da je, je fatih rukn, da je vađib, da je rukn učiti u namazu, oni kažu da je to vađib, ono ko klanji znači sam za sebe, i ko klanja kao imam, da je njemu rukn da uči. A onda su se učenjaci, znači i ovo stava, koji su na stavu, da je Fatih učit vađiv i da je ruk namaza. I Hanefije zajedno su se različiti po toga kakav je propis učenja fatih muktedi muktedih, znači onom koji je klanja za imamu. Što se tiče, ako nekoliko neko rekao, ba dobro, ko je sad ispran, stav, ispran Allah zna najboljih, znači gdje žije slav po pitanju učenja fatih imamu i onom koji je klanja sam za sebe, da je, da je važib da ruk namaze, da se mora učfateha na osnov argumenta koji sam njemu to bitam još spomijerali a što se tiče muktedije znači to je ono što što raz hoćemo da govorimo o toj temi znači ovdje je problem e, to znači kada osoba kao muktedija klanja za imamom ima ima muči na glas fatihu dali mu je e, važib da i on uči fatihu u sebi ako imam ne ostavi dovoljno prostora da može poučiti prije fatihe ili poslije fatihe, ili između jel, između fatihe i suri koji uči na glas. Znači, o toj meseli govorimo. Da li je sad muktedi važiv da uči i dok imam uči na glas ilmo mu, il mu nije važiv odnosno mekruhme ili čak zabranjeno da uči za imam kad imam uči na glas. O toj meseli govorimo. Znači, to je a, a, To je ono što smo večer, naslovili večerašnje pitanje. <clears throat> pa će vas tri stava učenjaka po ovom pitanju, a onda ćemo se vratiti na njihove argumente, <clears throat> njih zadržati se na, na tim najjačim argumentima i pokušati napred rezime i komentar na njih. <clears throat> znači, po, po, po ovom pitanju, kao što prinosi Begavi u svojoj knjizi Bešarpo sumne, Kaže rado se učenjanci od ashabata bi ina, pa nadalje kaže oko učenja iza imama. Oko učenja i za imama, poklaňa za imamom, da li je obavezno učiti ili ne. Prvi stav učenjaka kaže je oni koji kažu da je važno učiti za imama sve učuje učo ima. Naglasili su se Na tom stavu su od ashaba Omar, Uthman, Ali, Alija, Ibn Abbas, Muaz ibn Džebel, Ubej ibn Kaab, Aotabina, Mekhul, Audi uh, mama, Imam Shafi, Jembuthaur. Uh, s tim da se od njih prenosi, neki oni njih kaže, kaže ako može da uči in emkenehu a ni akra fi, fi sektetil imami, kaže ako je moguće da uči kada imam šuti, kaže illa arama'hu. Ako može da, ako, znači, ako može da uči dok imam šuti, dobro je. Ako ne može, onda kaže uči zajedno uporedo sa njim. Jer, je jer je po njima vāđib rukn fatiha da se na namaz. <coughs> Drugi stav učenjaka, to je skupina koja kaže da je važim učiti fatihu u onim namazima kada imam uči u sebi. A to je podni i kindija namaz. Vola jahra fima džahara. A kaže ne uči, ne treba da uči ne treba da uči muktedija u sebi u namazima u kojima imam uči na glas. A to je akšan, jacija i sabah namaz. Ne treba da uči, kada kažem ne treba da uči, znači uh, ovi učenjaci ovog stava se razmišljaju, jedni kažu ne treba da uči, jedni kažu mekruje da uči, jedni kažu haram da uči za imam. Sve tri stava imam. Unutar toga. Na ovom stavu su između ostalih Abdullah ibn Amer, prenosi se od ovaj njeg, uh, Urvaj ibn Zubair, Qas ibn Muhammed, uh, Nafja ibn Zubair, također od imama Uh, imam Zuhri, Malik, Abdulebn Barak, imam Ahmet, Isafim Rahveje i jedan od dva stava imama Šafiji. Treći stav učenjaka, oni smatraju da onaj koji tlanja za imamo ne treba ništa da uči svejedno, učio imam na ili u sebi. što znači svejedno, u dnevnim namazima ili u noćnim namazima. Na ovom stavu je, kod nas poznato da je to uh, stava hanefija, hanefijski mezrb, ali nije samo hanefijski mezrb, nego se to prenosi u skupinja shalba, prenosi se u zredi methabita, od džabara, radijalahu, abdullahi binomera, abdullahi binomera kaže, اذا salaheha, dok ufhalfa iman, فحسبuhu qiraaetul imam. Kaže, kada neko od vas planja, iza imama, dovoljno mu je učenje imama. Također, ovo je stav Sufijana teorija i učenjaka hanefijskog mezheba i erbu hanifej. Znači, taj teči sad da se uopšte nauči i zajmamo. Kad tanjujem zajmamo, šutiš sam. I ono što uči imam, to je, to je i tvoje učenje. E, uglavnom, učenjac, kad govori o ovom pitanju, ne spominje ovaj teči stav hanefijskog mezheba jer se on obrađuje u pretvodnom veseliju, kad se govori uopšte o učenju fatije. A što se prenosi u skupini Azhaba, znači zanimljivo da se prenosi znači u skupini Azhaba, da su bil na stavu, da onaj ko klanja za imam u svijednu, ne unoši namazima, da ne treba ništa da uči. Kao što se uh, prenosi od Abdullah ibn Omer i Zaid ibn Thabeta i Džabr radijel Lama, od trojice Azhaba se tu prenosi. Da se trojica rekli, Naučite i za imama, u bilo kojim od namaza katlanjati za imam. Ovo prednosi Imam Malikum Uvetev, da navodim pougladje pod kojim nastavom, bilo u glavnom Agulah da je on upitan, jer Agulah ibn Amrra radi Allahu Anhu ma, kaže, he' li akarov ehadu na khalfe imamu, učiti za Pa kaže, jedan sallahu ehadu khalfe imam, fa khasbufe qiratul imam, kaže, kad neko od vasi za imama, dogunem učenje Ujda sala vahdahu, fal yaqra'a, kala kada klanja sami ka uči. I kaže u nastavku, uh, imam Halko smo mu eto u zabilježio, urivaju tu nafi, kaže kajib Abdullah ibn Omer, kaže, uh, uh, oh, uh, la yaqra'a, kada nije učio iza imama kada bi klanjao. Ova ilanest prenosila se, je vero, dostojan. Također Žabr radi anhu, se prenosili, rekao, men kane, nakon da leh vel imam fa qira'atu lahu to prenos je bio od Jabr ibn je to rekao poslanik sallallahu alayhi wasallam ko ima koplanja za imamom i učenje imama je njemu njegovo učenje da namoj da znam mnogo slabosti ali mnogi ga čini najbližinom stepen privatiga desad drugog sa, sa mnoštvom rivajata uglavnom to to što se tiče ono što, što je prenio imam berg u knjizi sharh usudne a ja sam našao da da istražim u kojoj knjizi je to, u kojoj fikskoj knjizi ili hadijskoj je najbolje obrađeno ovo pitanje, pa nisam našao bolje da je radio uradio ovaj, argumente i stavove učenjaka, sin da ne spominjava je stavove učenjaka Hanefijskog Mezeba, ovaj, od knjige Mugne od Igrud Kudami, pa kada je govorio o ovoj meseli, rekao je sljedeći, znači spominjamo argumente i stavove učenjaka koje je on spominjamo. po pitanju toga, znači, kakav je propis učenju Muktedije koji klanja za imamo i čuje i mama kada on uči fatihu i sur. Uh, on je spomenu ovde, prvo ostav euh učenjaka. Prije toga samo izvinite, znači prije toga da pa mi, Temije, ibn Taymije, şeyh ibn Taymije uh, prenositog i uh, njegovog učenika ibn Abdul u knjizi u kojoj je uh, koja je sabrao, uh, sabro određenim meselima pod šejhovom epidemijom prenio spomeni da šejhovim temje govori čovo mesec uopće prepričat znači da je šejhovim temje meseli rekao je kaže ulema uh, po ovom pitanju znači učenjem iza i zanima kaže imaju tri stava dva su dvije suprotne krajnosti a jedan je sredina i on je ispravan dva koje suprotne krajnosti kaže to je prvi stav imama šafije A to je da se mora na svakom na svakom rekaatu pročitati Fatiha. Pa makar klanjao iza imama koji uči naglas, ti u sebi trebaš da učiš Fatihu. I ako ti ne ostavi prusa da učiš Fatihu. Kaže to je, imam Šafii oni koji slažu sa njim na tom stavu. To je jedna krajnost. Druga krajnost kaže ono anafiski učeničaci, anafiski mezheb Abu Hanife, a to je ko za Zajmano svjedo na dneve i ručne namazima čuje i mama ne čuje i mama ne treba ništa da uči kaže to su dva dva kaže kontra suprotna stava a kaže onaj srednji i oni, kaže ispravna to je kad na čemu je većina sela većina učinjaka argumenta koji ispravno ispravna, koji, koji podupiru širijski tekstovi a to je da onaj koji klanja koji klanja kao ima i onaj koji klanja sam za sebe da mu je bađip da uči fatihu, a ona je koklanja za imamo, ona ko klanja za imamo, klanja za imamo uh, u dnevnim namazima, kada, kada ne čuje mama, uh, obavezno da uči fatihu na svakom rekatu, a na noćnim namazima, a na noćnim namazima, kad čuje imama, uh, on je, kaže, uh, on je, uh, mustehab je i treba da šuti, da sluša učenje imama. Ovo je znači, odabrani stav šiju slama i bin on na ovom stavu odabrati ovaj stav. Na ovom stavu inače, ima Mahmed, ima Malik na ovom stavu, pored ostalih ili džunguru, učenjakova gumenta. To što je šiju slama i temije. Sada se vratim u ovom što je, što nevoj uh, uh, Ibn Kodame, u stvari to je razime kada bi sabrali svi knjiga i ostalih. Znači, po pitanju učenja muktediji iza imama, a ima muči i na glasu, znači na noći namazima, akşam yati sabahı kaže on učenjaci imaju dva stava. Najspominjeć stav tahafija i ostalih koji kažu da ne treba nikako uč da imamo. Nego govori stav oni koji kažu da je znači da se fati koji su da stav da se fatiha treba učiti. Da je ona ruk namaze. Govori stav njihovo. Pa kaže prvi stav učenjaka je taj. Kaže da mukterija kada čuje Kirajti rajat mama Nije obavezan da uči. Vola tu stehab, niti mojemu stehab. Kaže, kod sljedeći imčenjaka, imama Ahmeda, naši Hanbelijski mezeb, Zuhrija, Tevurija, Malika, Ibn Ujejni, Abdullah i Mubaveka, Isafljubna Arhoveja, po Hanefijskom mezebu, ovdje navoditi da je ovo stav mezeva, jedan od stavova imama Šafije, takože kaže na ovom stavu Sejid ad Musaib Urua ibn Zubeir, Ebu Seleme Ibn Rahman, Sejid ibn Džubeir i kaže Džemah mine Selef, skupina učenjaka od Selefa ovog umeta. Znači to je prvi stav učenjaka koji kažu znači da za imamom, kada imam uči naglas, glas nije mu da se uči fatiha da se uči išta, kamoli, ni fatiha a kamul nešto drugo Drugi stav učenjaka jer tome, a to je stav imama, Šafije i ostali koji kažu, kaže ja kreo fiima jehrefihi lima. Kaže uči, treba učiti uh, za imama, pa makar imam uču na glas. Da on stavsudna znači, čizme je da Šafija. Uh, Lejth, Avzai ibn Aun, Mekhul i Abu Thawb. Ovojih dosta. Nač to su ta dva stava učenjaka po ovom pitanju. E sad ćemo spomenuti njihove argumente. Argumenti, argumenti e, o, drugog stava učenjaka koji kažu da treba učiti, da je vađib da uči. Zašto se oni kažu da je vađib? Zato što je kod njih učenje fatihe u namazu ruk namaza. Ako je pravučio onaj koji klanja namaz, namaz mu nije isprava. Kaže, pađe da uči zbog sljedećeg, prvi dokad kaže, zbog opšte značenja hadisa, u kojem kaže, poslali nisam samo nepoznati hadis, od obaditelja sameta, kaže, la salate le men lemi jakarabi fatiha til kitab. Naravno, prednesene je u mnugi drugi ashabaja. Nema namaza onome ko ne prouči fatihu Kur'ana. Hadis mu tefaku naraviti. Kaže, Šta znači opšte značenje? Znači ukazuje znači da onaj koji prođu fatihu ne ima namaza. A ovaj planja za imamu ne, da ako ne prođu fatihu ne ima namaza. Mada hadis direktno ne govori o planjaču za imamom, ali sa njim dokazuju. Također kaže drugi argument. Drugi argument je uh, hadis od Obadeta i samita, a to je onaj poznati hadis uh, u kojem je došlo da da kaže ova ja sva brđela on kaže kod na khalfe rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fi salati alfajr kaže klaњali smo i za lahu poslanicu salat selam na sabah namaz fa qara fa faat lad alaihi učio je kaže pa mu bilo teško učiti fa lemma farra qaa'a ba kad izavershi namaz rekao ilandakum taqrauna khalfe imamikum kaže vjerovatno neki od vas uče iza svoga i mama. Kulna namja Rasulullah rek smu da Allahu poslanice. Pa je rekao: "Fala taf'alu, ne to raditi illa bi faatihatil kitab." Osi da proučite Fatihu. Fe inne la salata limen le lam yaqra biha. Jer ne ima namaza onome ko ne proučiњу. <coughs> ovaj hadis vidje jega. Abu Daud Irmizi, Ibn Hibban, Ahmed, Hakim, Beyheqi, Darakutni i tako dalje i još drugim manje poznatim zbirkama. Uh, vraćamo se posljedno na ovaj hadis. Ovaj hadis je glavnom uh, sva koplja oko ovog pitanja, sva borba se vodi oko ovog hadisa. Da je, ako je i da je on vjerodostajan, uh, znači bilo bi definitivno jasno da je ispravan stav ovog, uh, uh, onih koji kažu da je Vaađib Muqtedi koji klanja za imamu, koji uči na glas da, se, da uči u sebi fatihu ako man ostali prostora. Vraćam se na ovaj hadis jer je, jer je on, znači, onaj oko kojeg se lome i kuplje po ovom pitanju. Sljedeći argument sa kojim dokazuju, a to je hadis koji se prednosio da Buhurira radi Allah Anhu, e, bilježi ga muslim u svom sahihu, znači bire dosad hadisu. U kojme došlo, da Allah po sani sallallahu wa sallam rekao men salla salati lami akra fiha bi ummi al-Qur'ani fahyya khidaj. Fahyya khidaj, fahyya khidaj, tributa, gairu tam, gairu tamam. Kažku klanya, namaz, da u pruči unjui ummi to je da Fatiha, fahyya khidaj, khidaj znači nuqsa, znači krnjav, taj namaz mi krnjav i tako ponovio tributa namazom je krnjav, namaz krnjav gajrutam, gajrutam, znači nije potpun. Pa kaže ravija koji prenosi hadis, o eba hurire, ja eba hurire, inni e kunu ahijanen varail imam, ja nekad tlanjam iza imama, pa kaže, fe gameze zira'i, pa me kaže, za moju nadkoljenicu i rekao iqara biha fi nefsike ja farisi uči biha uči nju fatihu u sebi o Perzijanče had izbilježi muslim kažu iza ovoga se ja sam razumije, znači i pojasnio je to je Bog Reire znači da je obaveza učiti fatihu iza imama u sebi Dalje argument koji imaju, samo da naglasimo ovdje, znači, svi ostali hadisi koji nisi spomenuti, a negdje su spomenuti u nekim knjigama, ostali hadis po ovom pitanju, su slabi i nema potrebuje da ih spomeniju da se oko njih zanimamo, osim ako bude potrebuje poslije predavanja, da se navedele ostali hadisi, jer su slabi i oko, oko njih se toko je sa njima se ne može dokazivati jer imaju u sve slavosti osim što neki učenjac kada navodi Naginju ovom stavom, naveduješ mnošto drugih hadisa uh, u kojima ima slabost i podupiru ovaj stav učenjaka. Tako da ne potreb navodim ni ti je navijevim kodame. Uh, ostala dva argumenta koje navodim kodame, oni su uh, ti racionalni dokazi ili razumski uh, ili oni analo, sa analogijom. Zašto kaže važi uči Fatihu i za imama, pa makar učio naglas kaže li ana ruknun min arkani salati ferlem tasqut an al imam Kaže zato što je učenje Fatiha rukn namaza. Rukn namaza kaže i nema i, a učenje ono što je rukna namaza ne spada sa obaveze da da je izvršava a, a, muktedija kao i ostali ruknovi namaza. I ostali ruknovi namaza nema mogućnost za izostalja, tako i ovaj kaže ruknovi namaza. Također drugi razumski argument kaže men lezime hul qiyamu, lezimet hul qirajetu. Znači to je sličan dokaz. Kaže onak obavezan da čini qiyam u namazu, obavezan da ima qirajet na tom qiyamu. I da qadire aliha ako je u mogućnosti. Poput kaže ono koji imam i onaj koji tlanja san za sebe. Znači opet analogija. Ovo, ova dva zadnja sorgumenta znači analogija, analogija na, na, ovaj, na klanjanje, znači, na, prvo analogija na, da je rešto ruk namaza, a drugo naklanjanje i mama i ono klanja sam za sebe. Uglavnom vidjet ćemo odgovor na ove njihove dokaze. Dokaze, sada da spomenu dokaze, prve je skupine učenjaka, što spomenuli znači, džunguru učenjaka, za koje je reko temje, da je to srednji stav u Čeňarka, na kom je, je veľká skupina u Čeňarka, koji je rekoji šejih znamen a to je, reksimo da je na tom stavu znači, da su na tom stavu ostala tri mezheva. E, Njihovih dokazu je sljedeći. Prvi argument je kaže riječi, kao dovolite hala, riječi uzvýšenog, وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أكدا se uči Kur'an slušajte ga wa ansitu ansitu načujte la'allakum kako bi vam se smilovalo kaže imam Ahmed fa nasu ala an hada salat kaže ljudi su odnosno učenjaci nastavu da se ovo odnosi na nama sunna maz kada kašnjamo, pa čuješ ki rad da šutiš. A, kaže sa ibn sajid i Hasan ibn Ibrahim Nahai, Hasan Basri, znači Seyyidun Sa'id, uh, Hasan al-Basri, Ibrahim Nahai, Muhammed ibn Ka'b ne Kaže ovaj ajet je objavljen u namaz, za namaz, po pitanju namaza, klanjanje u namazu kada ima učinaga. وقال زيد بن اسلم وأبو العالية أا كاذو زيد بن اسلام, naci, tabin, i Abu Al-Alija tabi'in poznati kana yaqrauna khalf imam fa nazarat ida qura al-quran fa sami'u wa bili su ashabi učili su iza imama pa je objavljena ova ajeta. Kada se uči Kur'an, eh fa sami'u i šutite kako bi on se smilovao. Ohhala Ahmed kaže imam Ahmet urivaju toode budauda, kažeedžma nasu, ale ne Haddi H aje fi Salati. E, Iž ma uče jaka je natome da je ovaj ajet objaljem popitanju na Maza. I tako ovo Isu se prenosujute v Sirru. U Tef se prenosi da ižma uče jaka, da nima razilažmečenjacema da je ovaj Kur'an objavljen po pitanju namaza, uklanjanju za imamom kada on uči na glas. Prenosi išma učenjaka na to. A da mimo namaza, da, da, da, da mimo namaza kada se uči Kur'an da li moraš a, slušati i šutjeti, oko toga ima veliko poznan prezorženje, ja sam otrme držao po uslovnom predavanju koliko interese neka podšla. I stavuje učenjaka po tom pitanju. E, dalje kaže sljedeći argument, znači to je prvi argument, ovaj kur'anski ajit. Sljedeći argument. Kaže, prenosi se od Abu Hurairi radijallahu anhu, da je Allah poslanih sallam sallam rekao, inama žuđa l-imamu amme bihi. Kaže, imam je postavljen da bi se slijedio u namazu. Fa iza kebbera, fe kebberu. Kada izgovori Allahu Akbar, i vi izgovorite Allahu Akbar. Wa iza qara'a, fe ansi kada uči, vi šuti. Hadis bilježi muslim u svome sahihu. Što se tiče ovog hadisa, ovaj dio, vajda parata, ansito, bilježi ga muslim i ocijenjuje ga vjerodostojno. I mnogi drugi ima hadisi. Jedna nabrava reda. Kažu da je ovaj hadis vjerodostojno, znači ne samo to da vam, znači, bilježi ga muslim u svome sahihu, ima Mahmedova, Uh, e je dosjeni dovo znači imam Ahmed imam Musim i ostali Muhadisa poznije sin da ima neki muhadisa koji kažu da je ovaj dodatak spor jer nije došao u onog hadisu nije došao u hadisu a Musisa la mutafek alayhi onako je pogrešno učio a pogrešno paniio namaz znači to je drugi argument znači hadis koji kaže Musim u sunca io kojem je došlo i pare fansi znači, kada kada imamo uči uči naglas mislite se fansi tu više treći dokaz hadis koji se prenosi od Ebu Hureyre radi Allahom bilježe ga Ebu Daud, Tirmizi, Malik ibn Hibban Darakutni i drugi manji poznatim zbirkama od Ebu Hureyre znači da je Allah u poslanih sallalahu predao selamu namaz završio namaz i rekao da li je neko od vas učio sa mnom. Fa qal ar-rajulu an-na'am kaže neki čovjek je rekao da Allahu poslanici. Pa on rekao mali unazua, unazul Qur'an. Zašto se neko sa mnom uh, sa mnom, uh, opire u učenju Kur'ana? Zašto se neko sa mnom je opričan i natječi sa no učenjem Kur'ana, odnosno vid negacije to. قالك prenosi se قال يعني ترنوسي اولي بوغوريلي ده بوغوريلي rekao fantehana so an alqirati fi ma jahara fihi min danik min rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaji pasududi prestali učiti salaho i poslanika sallallahu alayhi wasallam u, uh, u oni namazima gdje on naglas učio kada bi čuli da on uči kada bi čuli da je lahoposlavnih srednog uči u namazu na glas. Ovaj hadis, vjerodosni je ocijeni, dobro je ocijeni Tirmizi, vjerodosni je Ibn Hibban, Šehhalban, Šuajbarnaut i mnogi, mnogi drugi imu hadisi. Hadis znači smo recimo, Ebudavu, Tirmizi, Malik, Ibn Hibban, tako dalje. Zanimljivo je da ovaj hadis sa ovej strane izgleda kao da je oprećan na onom predlogom hadijskom, koje je rekel obladiti U kojem je došlo da je on rekao nu učite za mnom osim fatih. A ovo je došlo, ovom hadisu došlo. Znaci nemojte učiti nikako. Nemojte se natjerati sa mnom Kur'an. Nemojte da nemojte učiti za mnom. Pa su prestali pa su prestali učiti za njim. E takođe uđe spomni hadis koji bilježi da rekutni u svom sunnenu samo drugačiji ode mu vareiri takođe u kojem je došlo da i takođe helqara ahadun minkum mai bishayni salq poslanik sada nakon namaza pitao dali neko od vas uči sam nešto qur'ana pa on kaže neko ljudi rekao Jesam ja sam ja lavo kaže pa on rekao inni apulu mali unaze una, unaze qur'an un kaže ja kaže mali ne prileči da se sa mnom da neko sa mnom uči qur'an ne treba da sa mnom uči neko uporodo qur'an i da asrrtu biqiraati faqru Kaže, kada u sebi učim, oda vi učite. U i dađe hertu bih a kaže, kada naglas učim, fela jakara enne mei ehad. Neka nikako, neko od vas ne uči sa mnom. Hadis, znači, bilježi kadare kutni u svom e, To što se tiče hadisa. E, zatim dalje, prenosi, zanimljivostva, kaže, kaže, imam Ahmed da je učenjaka na ovo. Kakav ižmao? kaže imam mahme. Kaže man ehad min ahli lislami ye pulu. Kaže nismo čuli nikod od muslimana da kaže inal imame ida jahara bil la tuju salatu man men Kaže nismo nikad čuli od od uh, muslimana ni se od učenjaka da je rekao kada imam uči naglas. Nije ispravan namaz ono koklanja njega ako on ne uči. Niko to kaže općenjaka ne je rekao. Pa kaže dalje nasleda, kaže hada hada nabi i ashabu wa tabiun. Kaže ovo je ovako je radio, kaže vjerovjesnik sa Muhameda. Njegovi ashabi i tabiun. Kao hada Malik fi ahli Hijaz. Kaže kaže na ovoma je Malik a on je bio u Hijazu. Kao hada Imam Seuri kaže, kaže а он е мин ахли هذا ал ираг а он е ка он е у ирак ка ва хаза ал аузаи ка зученяк аузаи фи ахли шам а он е у шам у палестин ва хаза лейс мин živi u, ovaj u muslimanskih pokrajinama, u njegovo vrijeme do koje su bile tada, kaže, niko od ovih učenjaka nije rekao, ako ima klanja i za njim neko uči i ne uči za imamo, da mu namaz batil. Kada ima klanje uči na glas i ovaj koji, demokterija koji klanja za njim ne uči u sebi, da mu namaz batil. Znači, ovo prednositi mama Amed rekao da je išma učenjaka nadam. Naravno, odgo na on narod ne da nije džman džma na ovom jer mi malo uh, poznato razilaženi po ovom pitanju. Al to je njegov, znači, tako neki učinjenci kažu po nekom pitanju džman na tome uh, uh, kao argument za ono mesel na koju su. So uh, zatim kaže uh, sljedeći argument, kaže Ferici ovaj uh, racionalni razumski dokaz peti, kaže bila ene qiraatu la tajbul ala al-masbuqi fala tajbu ala al-ahwihi k kaže Uh, učenje Fatihi, učenje, kaže, koje nije obavezna onome ko zakasni narekat. Pa kao što nije obavezna onom ko zakasni narekat, također nije obavezna ni onome koji, koji klanja za imamom. Znači, kao što nije obavezna onom koji klanja za imamom. Što ovo znači? Koji kozakasnih je? Znači onaj koji dođe, dođe i pristigne na ruku ili imam završi fatihu i luči suru i on uđe u namaz i ode na ruku, pristiguje na, na ruku, a nije pručio fatihu. Po stavu ovih učenjaka koji kadaju treba ući fatihu, oni kažu da, da je ona rukna, da se ne smije izostaviti, kao što se smije ti imam pa ako je a znači je, a oni su nam stavili isto ako pristigne na ruku da mu je da je na taj rekap da da je isprano da ne može bez fatihi taj rekat, naši po pravilu kod niti taj rekap tebe važi pa tako ko što nije potrebno znači ono ko pristigne na taj rekap a nije čuo fatil niti učio fatigu a isprano rekat, računa za pristegu tako nije obavezno ono koji uči za malo glavno znači ova analogija suprotna ono na onom prvog stava suprotna analogija a naravno, nas analogije ovdje neinteresuje, imamo jasne šerijski tekstove. E, to su znači, stavovi jedni i drugi, znači pet, bez ovih e, racionalno razumski dokada, znači imamo četiri pet dokaza s jedne strane, četiri pet dokaza sa druge strane. E, odgovor, e, ovdje je na Nukodame naveo, odgovore e, onom stavu koji su uopravno na Hambellinskom mezelu. A to je ovo, o, onom koji smo prvog spomenuli, a to su dokazi oni koji smatraju da je važi učiti Fatihu za imamom kada uči on na glas, da čovjek treba u učiti. Pa kaže, što se tiče Hadisa, kada je za badeta? kaže, on se, ovaj misli na ovaj opšti hadis. la, salat, ili meni, ja krabi Fatija, ili kitab, ili idumi, ili kitab, a, nema namaza, ono ko ne prouči Fatihu. Kaže, taj Hadis, što se tiče tog Hadisa, kaže, on se odnosi, kaže, na, na ostale vidove stanja namaza mimo muktedije zašto mimo imamo kaže zato kaže zato što imamo znači došo smo drugi šerijevski argumente koji kazuju da je tedija izuzetak u tome <clears throat> Takođe kaže hadis od Ebu Hurejre Takođe kaže hadis od Ebu Hurejre e uh, Došlo, kaže, došlo kaže od Džavira radijalahu hanu, da je poslan, nisam sanakom, koji je u salati la jakarav fiha bi umjelo poran za hrjehidač, misli, od Abu Huraira ovaj, koji je došlo, bilježi ga muslim s uvom sahihu, kao njihov argument, a, u kojem je došlo, jel, a, a, a, znači, isto opšte značenje u tom hadisu, je došlo, znači, opšte značenje, Uh, u kojim je došlo uh, mensallahu salaten lemjahra fiha bi umjelo Kur'an fehije hidaž. Ona je ko namaz i u njoj ni učio ni učio fatihu, kaže fehije hidaž hidaž rekli smo da znači nuksan znači uh, ili gajrut uh, temam nepotpun, znači ona ko uči ko klanja namaz bez učenja fatihe i njegov namaz je nepotpun, odnosno krnjav uh, znači ovim odgovorom on odgovaraju na prvi u uopšteni hadis pod ubadet ibn Samata i na ove druge duburi iri ovo riječ gdje su riječi postonika spomenute. Ono pa kaže uh, opreči tome koji imamo Džaber radijallahu anhu od Džaber radijallahu anhu a to je da došlo od Isa ka kullu salatin la yukra fiha bi umil quran fa hiya hidaj svaki namaz ko se prouči Fatiha je hidaj je je krnjam ila ente kuna wa ra'il Osim da bude osim da se klanja iza imama koji čini namaz a to se, kaže, prenosi se, a, prenosi se imer fuan i prenosi se imer pufen, odnosno riječi džaber radijalahan. Odgovor na sljedeći argument a, koji su oni imali, a to je ono što je rekao Ebu Hurire, kada ga pitao onaj tabin, a, da on klanja iza imama, pa kaže, pa ga uštino Ebu, Ebu Hurire, rekao mu itre bihafi nefsik, uči u sebi fatihom. Kada klanja iza imama, imam uči na glasu. Kaže, prvo ovo svoje riječi je Buhureri, znači to nisu riječi poslanika samocena. Zašto je to bitno da kaže mi je Buhureri? Zato što svoje riječi Ashaba. se različiti, vidjet ćemo sad poslije. Jedni smatraju, treba učiti, jedni treba učiti, kaže, ne treba, treba nikak, jer smo spogledali tam početku. Spogledali sam od odlaz nomera, od džabira, od koga još? ozegide Khabita jest. Otrojice ashabu znači nikak, čin na čuno čeks Hanefi naše voje. A što kazao ništa. Samo idi za njim. Pokrijte pravilno. A a imamo znači ostale ashabe jer il na milonom stav. Kad se razije džoashabu u iz, poznato, znači većina učnjaka iz, iz sulfeka, kada se ashabe po pa nekog vida do razmiđu, koju je pravo oni Ne gleda se ono što su oni rekli, nego gleda na argumente od poslanika sa Lovancara. Znači, ne gleda se, vići, ja Znači, oni jedni proti drugi nisu argument. Znači, onda se gleda neki drugi argumenti mimo njih. Ne može nam biti argument po nekom pitanju da je, recimo, Omer i Alija bilo na tom stavu, a van drugi Ashab bilo da suprotnom stavu. Kao će biti argumente? Ashab proti Ashaba. Ako uzmem uopšte da je stavu Ashaba argumenta, znači imamo raziloženje, I skupina čunaka kaže da riječi stavoli ashaba nisu argumenti šarijetu. To može biti podupirat neki stav, ali da bude sam, posebevni argument, nije argument, što je pitanje za sebe. Znači, prvo kaže, ovo se so su riječi ebuhurerije. Drugo, kaže, a, suprotno ebuhurerije, kaže, a, mnoga, skupina uče, mnoga, mnoga skupina ashaba. Kaže, poput džabira, poput džabira, Abdullah ibn Zubaira i mnogi drugi. Da već vam poslije koliko je Ashabba je na drugom mjestu koliko je Ashabba bilo na tom stavu, da iza imama, kada imam, uči na glas, da ne treba učiti. A kaže moguće da, da da je ibn Hurere sa ovim riječima mislio ikra viha fi seketatil imam. Evo fi hali israrje. Kaže moguće da je Hurere mislio uči za imamom kada ima pravi one prekide, kada šuti e kad uči na glas. znači ili kažem ili da mislju da uči za imamu kada imam uči u sebi. A onda on se baš može dodat. Zar mi nismo malo prije spomenili argument od Abu Hurajre, hadiskoj bližnje buda u terminzi Malk ibn Hiban da rekne da je verdo 7 cilg učlanskog dosin u kojem Abu Hurajre prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao da li učite za mene, pa ga je jedan čovjek potvrdio, rekao da onaj ne da da da se, se natišće samo učiti. A na možete samo upravo učiti učiti. pa su prestali, je govorio je su prestali ljudi da uči iz apostolnika sallallahu alejhi ve sellem ono što je bio na glas. Naci ispadne imamo obavjerere suprotan jedno ovako, a imamo suprotno predosto njihov i ovo ako uzmeo da je ono predosto. Vidićemo posle. A kaže takođe prenosi se od Buharija još bitnija stvar. Ona hadisno smo ga spomenuli da u muslimu došlo Iza qarja imamu fa ensitu kada uči imam čutite, to je bughurire prenosi hadisu muslimi znači jači je poznazi hadis nego ovaj ovde sa kojim se dokazi da je bughurire rekao i iako je on muslim malo su riječ od od on su riječi od bughurire a ovaj ovde imao da je bughurire prije od, od poslanika su sa njegovim riječi on kaže da se poslanika su jači nego što on sam protumači u hadisu znači eh, oni sve naod jedan dva tri tri četvorko protiv ono što je rekao sam bughurire a onda kaže dao وقاد خالف حدود تسعه من اصحاب رسول الله صلى الله a kaže suprotno Buhari se rekle devetorica od ashaba devet ashaba je bilo na da za imamom ne treba kad imam uč i naglas ne treba ukštupšenić nego treba slušati kaže to je aliya radiana Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Masud Zaid ibn Thabit Abu Said al-Khudri, Hudzaifa, Aqba ibn Amir, Abdullah ibn Amir, Jabir i Abdullah ibn Zubair. Naci devet, devet ashabe, samo što se spominu. Ja može se dodati i Abu Huraira koji i onih se preincija. <coughs> kaže Abdullah ibn Nasud, "Wa dadtu an alladhi qad qara' khalf al-imami mulie fuhu turaban." Kaže penis Abdullah ibn Masuda da rekao, kaže, volio bi kaže da onaj koji uči iza imama Uči znači u sebi za imam dok imam uči na glas, kaže da mu se u usta napunu napune prašinom. Kaže a zatim kaže yaktam lana raade i fi sakatat alimam au fi A zatim kaže a, znači najbolje da svedemo njegove riječi od Buharije to da on fak mislio da uči za imamom kada imam, a, kada imam pravi pauze, a ne kada imam uči na glas. E eh, imamo ovde ovaj hadis Mi ćemo smo ovdje spomenuti što je rekao uh, uh, Ibn Kudame el-Mahdisi. Uh, Spomenut ćemo što je rekao po pitanju ovo hadisa ko, za koji sam rekao da se oko njega lome i koplje. A to je u do ibn Samita hadisu u kojem je došlo da je poslanih stvarno rekao znači Kada je da li učite za mnog pa se on pozdravio da uče i pa njih. Pa nemojte kaže, to raditi osim sa fatihom jer kaže koga da prouči fatihu ne ima mu namaza. Kaži što se tiče tog hadisa Kaže, taj hadis, <coughs> kaže, taj hadis, kaže, iako ga prenosi, navodi ko prenosi Abu Daud, tako dalje, kaže, problem ovog hadisa, u tome, kaže, što sam prenosi od Mekhula, a on od Nafi, a on od Mahmuda, eh, Mahmuda ibn Rebije, Ansarija, bohu edna halem ibn Ishaak, kaže, a on je lošijeg pouzanosti od, od Ishaaka, kaže, uglavnom ovo je samo odbor Slomino ovaj, Ibn Kudame kaže, a on je nije bio poznat da je bio dučenjaka Hadisa. Na koga ovdje misli na nafiju? Znači da ima ravija nafija koji je koji je, je bio, nije bio da Hadisa i nepoznat je kao ravija i tako dalje. Došem to pitan kod toga. Uglavnom se so je završio Ibn Kudame. I sad da opet da se vratimo, znači da podvučemo ovost argumenti jedne strane i druge strane. Hadis koji Da je vjerodostajan, znači zaista bi prevagnuo, ako je vjerodostajan, kažem, on prevagnuo na oni koji kažu da onaj ko klanja zajimavno, on onuči na glas, da je važio, da se prouči fatiha, pa makar u sebi ako ti ne ostavi prostora za učinu. Učin. A to je hadis, znači ovaj hadis od Badet ili Samita u kojem je došlo da je uh, Poslani sallallahu alaihi wa sallam pitao ''Qarajahadu minkum ma'i fi še imenu Qur'an'' da li je neko od vas učio nešto od Qur'ana za mnom pa je neko ljudi rekao da jest pa je on rekao uh, nemojte da učite, nemojte da učite za mnom uh, fa la tefalu illa bi fatil nemojte da učite za mnom osim fatihe fa innahu la salat lima li akra biha kaže jednema namaz ko ne prorčino da je ovaj hadis vjerodostojan znači ako je verodosan on bi presudio po ovom pitanju jer jasno došlo u njemu da se ništa ne uči zajmamo kad uči na glas osifatih je e, sad, taj hadis znači oni ostali hadis znači, nema potrebe da se zamaramo kod ti ostali neki hadisa u koji koji se spominju kao prilog o da treba učiti, tako da, da se navodi od Omera, od Omer, Alija, od, od, od, Ali, od tako da, tu su stavu i ashaaba. Stavu i oshabba, imamo oprično, ovi devet ashaaba koji su bilo na suprotnu stavu. Tako je, jedni stavu ashaaba, jedni preti drugi nisu argument, nego idemo na, na hadise. E, što se tiče ovog hadisa, odmah u startu da, da navedemo jednu vrlo bitnu stvar, a to je, da ovaj hadis od Ubadete ibn Samut, Osnova ovog hadisa je Mutefekun Alihi. Šta znači osnova? Znači, osnovni dio hadisa koji se prenosi, a to je La salati limen lem jakra bi fatil kitab nema namaza onome ko ne proči fatihu kitaba Kur'ana. Znači, taj hadis je Mutefekun Alihi i prenosi se od Ubadet ibn Sameta u rivajetu uh, An Zuhri, An Mahmud ibn Rabija An Ubadet ibn Samet. Zuhri, Mahmood ibn Rebija, Ubadit ibn Samit. Oni mu tefeku narijeli. A onda nam dolazi, od Ubadit sabita Samita, pardon, dolazi nam ovaj dodatak, ovaj dodatak što smo vam imali, taj spodni dio oko koji su učenjaci mnogo razilazi. Dolazi taj dodatak s tim u različitim rivajetima, ali opet od Ubadit ibn Samita i u mnogim rivajetima od Mahmooda i Rebije. Da je, da je rekao ono što je, je rečeno na kraju hadisa, da je rekao poslali se da li ga snučio si e, Znači to da razumijem, znači, osnova je tu da je tu došlo dodatak u drugim, u drugim hadisima koji nismo u tefatali. Da je ovaj hadis vjerodostajan, da je bi u redu, naši e, izvojili bi ga e, Imam Buharija, Muslimu, svoja dva sadiha, da je ovaj dodatak u redu, dodali bi ga. Jer je osnova hadisa ovog. Nema namaza, ono mi konučio i fatihu. E, što se tiče ovog hadisa, Nači bilježega ima Muhammad ibn Fuzain ibn Hibban Darekutni Baihaqi ibn Abdurrahman Tadidi i Abdullah ibn, uh, ibn Abi Shayba Bazzar uh, Abu Dawud Tirmizreksović uh, Hakim i mnogi drugi manji poznati zbirka. Nač 51 mnogozbirka. Euh osnovni rivayet osnovni rivayet je da se prenosi od Makhula Mahmuda ibn Rabi ubadati ibn Sa'd Znači opet imamo ovdje znači, ono gdje se sastoje zajedno sa Zuhri. Malo prije se to minula što je Mutefakali. Mutefakali je hadis Zuhri, Mahmud ibn Rabija i Ubavad ibn Sabit. A ovdje imamo znači, Mekul i Muhammed ibn Rabija i Ubavad ibn U uh, Taj što ima dodatak. A od, uh, od uh, Muhammed ibn Isaka i Mekula uh, 13 razištih ljudi prenosi ostale gajte. Što nas ne interesuje ostale. Uh, Našao znači, peto podučeno. Čini govorimo o hadisu koji ima dodatak la Tefanov imna bi umenul Kur'an nemojte učiti za mnom kad je poslanik učio naglas osim sa umenul Kur'anil Fatihal Qur'an Fatihatil Kitab vajtu, osim sa Fatiho fe inne hu la salat le men le jer nima namaz onaj ko ne uči sam. E eh, eh, pa se ja sam uspio da svedem eh, Čitavu studiju o tom hadisu, šta su učinjavacu rekli, kako su rekli, priti neke četiri strance. Šta je problem kod toho hadisa? Kojeg ocijeni, što je ocijeni, što je ocijeni, što je ocijeni, ovaj slabiji tako. Pa ću sam mu prepričati šta je problem u hadis hadisu. Ovaj hadis, znači, ima jedan problem, a to je da je on prenesen da je on prenesen u neki nekih sedam, sedam nekih raštih rivajeta, koji se svi završavaju, završavaju se, znači, na ubaditivnom sametu. Samo nije dodatko naravno. Ima sedam različiti rivajeta i svi ti rivajeti su dosta različni. U osnovi, čovjek je rekao kad ima više rivajeta, to znači podupiru jedni drugog, tako? Podupiru jedni drugog, mm. na veći stepni, znači daju mu snagu i to je, To je vredo, to je, znači ukazuje da ima snagu taj hadiza, ima osnovu. Međutim, ovdje je problem da ovo nisu posebni rivajeti, nego se sve vraćaju, znači, na isti, isti je to rivajet, Jer sve vraća na Mekhula, na raviju i Šama, iz Palestine, koji bio u stvari, on nije bio eh, ohled u hadisa, iako je cita pouzan, nije bio stručnjak, specijalista u hadisu. Uh, ali je pouzdan. Sve se vraća na njeg i od njeg nastaju te ta zbrka. Tako da, recimo, ima jedan rivajt, kaže od Mekhula pa od ibn, Mahmud i Merebije. Sljedeći rivajt. Kaže od Mekula kaže pa onda od Mamed ibn Redije i Ebi Nu'aim. Ebi Nu'aim uletio neki ravija, nešto pojma otkud on sad. Pa onda dalje, od Mekula kaže Haram ibn Hakima kaže od Nafije ibn Mahmuda ibn rafi od sina od oga. Pa i tu uletio neki novi ravija otkud sad on tu, novi ravija koji to je Haram ibn Hakim. Pa onda dalje, u sljedećem, kaže od Mekula od Ibad ibn Samet, od Mekula odmah prenose Ibad ibn Sameta. A on ga nije sreo u uopšu životu. Znači, ima pitat, znači, slabost. E, pa onda dalje, kaže, ima od Mekula, kaže da je on, to, to je ne riči, da on rekao da se tako, nito ablad i im sami rekao. Pa onda sljedeći, kada od uh, Mahmudi Marebije, kaže, da prenosi on da je to, to i bade i im sami, on sam to rekao. E, uglavnom, ovdje, znači, nastaje problem u tome što u svim ovim rivajetima, znači, sve to je to jedan osnov hadisa. Ali od onih koji su prenosili razli ravije, dođe neki ravija, drugi koji, koji sposteva otkud ovaj ravija, je? Ili stavlja neki ravija e, ispreda, trebao da prenosi on od njega ovaj od njeg, on bude obrnut. i tako dalje. Prenosi od oca, jednom reaj prenosi od oca, drugo prenosi od sina. Uglavno, zbog ovog ovdje, onda su učenjavca nazira govorili da baš, ko, otkud ovdje, šta je ovdje, o čemu se radi ovdje, ovo ovaj greš, je greška, jel ima greška, koja je greška? Pa ko je pogrišio? Pa onda su on neke ravije spominjali prije, poslije njih koji su došli pa pokušali ukažu da je vjerojatno da ti ravije koji su poslije njih došli, koji imaju, koji imaju slabosti u hifsu nečemu, da su on napravili grešku. Poput, poput ravije ovdje što su naveli veli muslima, da je on pogrišio ovdje pa je dodao jednu raviju, ovaj drugi dodao u tako itd. Neki na tanci način rješava, drugi kaže da nije u tome greška. Uglavnom, Uh, drugi uh, ko ko imam I oni da ih oni pokušali da opravdaju o tome da je Mehul prenosio i odovi ravija i odovi ravija a onda je dolazi taj problem da su da su mnogi odovi uh, učinjaka koji su zadrživalo kažu da je ovde ovo je jedan klasični ovo je primjer kad nisam gozoj klasični primjer ittiraba pa diz znači poremećaj padis, diz poremećaj u senet ne, ne u tekstu govoru senet poremećaj u senet kakav poremećaj Pa poremećaj je sad, znači, ne može, ne može se tu, utra, ko od koga u stvaru ovaj prenosi. Otkud da ovaj uleti, ovaj ode, ovaj ode. Pa su, znači, pa je toga napravljena, znači, učinjac pisao ovom hadisu, znači, znači, znači, utrošiš vreme, znači, samo čitaš, kod od kako ova mogu ode, ovaj, ovaj živi ode, ovaj živi, i tako itd. Znači, to je velika zbrka kod toga napravljena. Uglavnom, znači, je prvi problem koji su našli u ovom hadisu, I što se navedu stvari da sve ove ovdje što što je navodi istorijavac, sva istorijavac, sve to treba biti analizirano. Međutim u bar nek dolazi neke ravije koji e, u osnovi ne bi tu trebali biti. Pa kaže znači, ovo je kaže kako kaže skupio sjaka kaže ovo je terabi znači plusni primjer, znači poremećaj usmene dohabnice. Sljedeći šta je problem? Uh, tu, tu su naravno spomenuli učenjaci, poput Ibn Abdelbalar uh, ima Mađesasa Nefinskog učenjaka koji je bio u Hadisu, uh, Turkmanija, Tehaven, Tehaanelija i drugi učenjaka koji su rekli znači, ovo što ovdje ima u na, nevedu ove lance, uh, uh, Rivaite kaže ovo je klašni tirab, klašni znači, nešto poremećaj u srednju, nešto ni u redu ovdje. To je da problem. A onda drugi je problem, problem tu što U nekoliko eri tog hadisa dođe da je to rekao poslanik sallallahu alejhi ve a u nekoliko eri vez a da je to rekao Babit bin Samit. I to i kaže ovo je također radi isključitam primet hadisa u kojem skupina rarija prenosi da su riječi da su riječi u Babit Samita sa a u drugom prenosi da je to da je to da je to rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A onda pojavljuje se teči pravdin. A to je da imao ra, ravi Nafi Koji, ka, koji kaže, skupina učenjaka kaže da, da je on, da on kaže me čudo, on je nepoznat uopšte. Kao što spomenuli, nikodame ga ovdje spomenu, da je taj nepoznat u hadisa, nije poznat taj ravija. E, ovo spomenje je samo na, na preskapu, kako su e, šta su nalazili problem u ovom hadisu, mnogi učenjaka za nijednje djetanje. Uglavnom, onda došla skupina učenjaka, Pa kažu da je ovdje, ovdje riječ o Tedlisu Mekhula. Rekljamo da je Meklu, Mekhul učenja koji je, znači, koji je osnov medaru hadisa, ali je osnov u tom hadisu. Znači oko njega se vrti sve probli. Pa došao Ibn Hriban kaže moguće da je on napravio Tedlis. A tedlis to je da kaže da je on nekog čuo hadis, kad kaže An čuo nekog hadisa, nije čuo hadisa od njega. Pa onda drugi učinjak kaže nije većina učinjaka tu kak nije u riječu tetlisu nego on nije čuo od vjeravija uopšte znači su da da nekool uopšte nije čuo od Mahmud ibn Rabije da on u osnovi nije nije zato nije čuo znači nije išao uzimao hadis od njega i nije mogao da čuje taj hadis od njega i zato je rekao an od kad hoće Rabija da sa da nije čuo obično treba da je hadesana hadesana da je čuo sam ga, da je rekao čuo sam da je rekao a kaže an od njega prenosi. Znači, to je tzv. kad li su, kad nisu poznate. Uglavnom, znači, skupina učenjaka, da navodio ovdje poput Tirmizija, i čak i Ibn Hibana, i mnogi drugi e, spominje, da ovdje problemi Mekula, da on u stvari nije čuo uopšte od ovog avije, Mahmuda ibn Rabije. Pa onda naravno dodaje tu da nije čuo od njegovog sina. Pa, drugi učenjaci potvrđuju, da u stvari ješu. Znači, sad je tu ovdje upitno to, Naci da li je šta je uđe sad sigurno da je on napravi hadlis Mekun da te hadlis napravi ili da nije ču pa jedni kažu bliže je da uopće nije čuo do gravija a da nije potvrđeno se da nije potvrđeno da je išao kod njega da da čuo hadise od njega da čuo ovaj hadis a, a, a kaže a to da je da je pitali te hadlis kaže to je to je kao dalja mogućnost uglavnom kad se rezimira ono što, što je spor u ovom hadisu To se može sve na četiri sliči stvari. Prvo da je hadis od Tarbita. Rekzmo Tarbito znači ima poremečaj u, u, poreme u senetu. Ima e, poremečaj u senetu. Poremečaj se dešavala od Mekhula. Znači taj ravija koji je osadnika Palestine, od njega dalje kod znači, od njega oni koji prenosi, prenosi, da jedno prenosi od ovog, jedno prenosi od onog, jedno prenosi od onog, onda dođe neki ravija koji, odkud on tu dođe i tako dalje, znači, znači do, dakle, da ima sedam, da sedam ima tih, oni nazivaju veće uva, mi možemo prevesti kod nas kao sedam linija prenosjenja tog hadisa različiti, u jednom istom lancu, to, to kad se desi tu je tlašan primjer poromećaju hadis, poromećaju senete, a onda kažu ima ilkita, A to je da a to je da stvar je da Mekhul nije čuo od onih što je prenosi. Da je bliže to da nije čuo nego da je da je u pitanju, da je u pitanju te lice. Treća stvar a to je da je Nafija koji prenosi u lancu da je se da je on da je među nepoznastanima pouzdanstve. E a četvrta stvar koja, koja je bliža da je da, da ona da je ovaj, da ona udara, udara u svrši problema u hadisa, a to je, da ovaj hadis, spomeni sam početko, ovaj hadis u osnovi je mutefekunaleji, prenosi ga, znači, Zuhri od Mahmuda i Merebije, od Ubadet ibn Samita, u kojem je došlo da je poslanik sa vlasana rekao la se la te limelem jakrabi fati ili Onda dolazi, znači, dolazi Mekul i kaže, Mekul kaže da on ču od Mahmuda i Merebije, odubavati do sameta i spominje ovaj dio Adisa, ali dodaje tu da je poslanik Svelasoda rekao onaj ko ne, čuo se da neko uči za mene, ko ne uči za mene, ovaj. nemojte to da radite, osim je da sa učiti za mene. Kaže, taj dodatak, i čak to spominji tirmizi, kaže, taj dodatak koji došao, ka, kaže da je, znači je ispravljeno ono što je Mutefaka Lih, a da ovaj dodatak, iako, iako Tirbisi ocjenio da je Hasan Hadix, da taj dodatak nešto sa čim došlo došao McCool, sa nečim novim. Tu ima znači, jedan problem. Druga stvar ovdje, znači, ispadne da je ova, ova pisa, ova događaj koji se desio sa Obaditivnim samitom, da je ona on neki dodatak unutar osnovnog hadisa koji je Mutefak Alihi. I da je on problem. Znači, onaj osnovni Mutefak Alihi hadis je jasan, ali ovo što je došlo kaže to ukazuje više da je taj dodatak, u stvari događaj koji se desio, a vi ćemo to poslije potvrćiti, mnogi hadisi, poput i Betemije, imama Ahmeda i ovih, ovaj, koji se potvrdi da u stvari, taj događaj, da je to u stvari desilo se u Badini, da je to mam puf, a ne da je to, da je to u stvari, da, da je to rekao poslanih, doći na to poslije. Druga stvar, šta ovaj hadis ima opričnost u sebi, a to je, kaže, da je rivajet, najjačiji rivajet, U kojoj mi došla spomenuta ova priča od obavite bend samita je ona kako se prenosi od od Ravije, Rađa ibn Hayya, Raja ibn Hayya, znači poznati poznati Ravija koji se ubraja od najpouzdanije Ravije koji je bio precizan u prenošenju hadisa, uslov da prenese od poslanika do sameta. imate mu hadisa koji prenosi u značenju hadis A ima ravija muhadisa koji prenosi u detalje, u slovo, kako je rekao poslaniča. I to je poznato bilo među učenjacima. Pa kažu je ravija, ovaj ravija, ovaj Ređa uh, ibn Ha'ewe, on prenosi ovaj hadis od Mahmuda, od Mahmuda i Rebiji koje smo rekli, i od u Bade Samit, ali spominje da je to mal kufe, da, da je to događaj koji se desu u Bade Samitu, a ne poslanik poslaniča. Kada je bio u Bade ibn Samit, kada je bio u Šamu i tako uklanjao s ljudima. I ona kaže učenjaci, pošto je ovaj Ređa ibn Hayya, pošto on je Arabija, takođe i Šama iz Palestine, a sam Mekhul je rekao da je on pouzdani i, i da je on pouzdani u hadisu od njega samog. I drugi učenjaci potvrdili da je ovaj Ređaa ibn Ahajeva da je pouzdani od Mekhula, ukaze da on bolje sačuvao priču nego sam Mekhul od kojeg došao onaj od poremečaja pabisa. Što a, a to kaže ovo istvar koje ćemo spomenjemo Sam u Muslim bi danas pomenuo svoj mečhul fetava. Ono da je što zan spominu kad spominje po pitanju ovog hadisa da ima tri stavu činjaka, dva opričana drugog i drugi srednji, pa u tom, u, u, kada govori o ovom hadisu, kaže Šejh Muslim taj meni kaže: "Kadir hadis mu'allal od inda inna keda hadis bi umuri kaseira." Ova hadis kaže mu'allal ima, ima ima kaže grešaka, ima slabosti, kaže kod imama hadisa u mnogim stvarima, a mi smo baš pomeli četiri stvari ima ima mnogi stvarno kada dafahu ahmed va gaidu bin al ima slabiji u ahmed i mnogi od imama hadisa وقد بوسيت الكلام على وقد بوسيت الكلام على ضعف في غير هذا المذكره دي ثانيه اونjem govori na na drugo mjesto od slabosti tog hadisa kazi u budine an hadis sahih kaže i bojašen da je vjerodostan hadis riječi poslanika pao da napisano se nam la salata illa bi umil qur'an to je vjerodostno nema namaza osim sa umil qur'anu sa fatihu kaže wahada hum alladhi akhrajahu su prenijeli dva imam Buhari Muslim uz us, svoja dva sahiha rawahu zuhri to zvez poznano rawahu zuhri an mahmud ibn rabia an ugadati besan Kare, prenosi Gazuhi od Mahmuda, od Ba'da ibn Sammita. Kare, uama hada l-hadis, a kare, sliči ovog hadisa, Od Ba'da ibn Sammita da je došao da, da je rekao, postane s tem ne učiti osim mene. Kare, feqaleta fihi ba'du šami'in. Grešku su napravili neki učenjaci iz Šama, iz danšnje palestine. Kare, Wa asluhu ena ibadate kane je umnu bi bejik il-mabdus. A kare, osnova je ovog hadisa da je ibadati u Ba'da ibn Sammita, asham. Kaže, bio je bilo i predvodio namaz u Beitul Maqdisu. U kojoj? U kutsu, znači u džamiju kutsu. Gelio, fa qaleh hada. Pajgovor rekao kad ga ljudi, kad ljudi pita on sa njima peni ovo, rekao što, a dobro je rekao, pa dobro, znači dovoljno da on rekao. Znači to s nego reč, a on je ashab. Okay. A reč smo ashabs, znači ne može biti argument protiv drugih. Kani fa shtebaha, alayhi marfu bin marfu pa je, pa je njima bilo nejasno. Oni koji spremili odnijek i čuli, kaže da li je to, sto, je li to on rekao osebi je, to, je to pripisao poslanik sad ne, pa su ga pripisao da su riječi, pa su pripisao da su riječi poslanika, a ne ubade. Ovo kaže še islam i tem je. samo govori koliko je še islam tem je bio uh, jak i velik učenjak i u hadisu, da ovakve detalje poznavao. Ovo se inače poznaju samo jel, učenjaci, učenjaci, znači oni stručnjaci, znači ono što kažu doktori hadisa, stručnjaci u hadisu. Uglavnom, rezime je ovoga. Šestici ovo kanisa, znači on bi podao, da je on vjerodostoj. Znači on bi presudio po ovom pitanju da istina treba učiti za imamo kad imamo čini naglasti u sebe uč, ovaj pogotakli ne ostavi je prousta za za učenje. E, međutim ovaj hadis, Allah za najbolje, on je bliže da je slab. Iako ima čenjaga koji su ga ocjenili vjerodostojni i prihvatljivi, to je poznato. I čuvajte to. O ti čenjaga ima puno, preko 10 ima koji spomenuto, koji su ocjeni prihvatljivi. A ja čud jes pomenu kod gazen slabiji. ga ocjenio Yahja ibn Ma'in, a on je odučenjaka za koji kaže da bio doktor stručnjak u znači u znači uh, u skrivani mahana mahabisa. ibn Ma'in, Ahmed ibn Hamd. To je Ahmed ibn Hamd. Dali uh, ocjenjega kategorije Tirmizi slabiji. Ocjenjega džass slabiji. Abdullah ibn Per. Ibn, uh, pardon, Ibn Abdul Barr. Uh, Ibnu Jamzi. Ibn Qudame, Ibn Taymiye, Ibn Torkomani, uh, Ibn Recep, Šehh uh, Albani, uh, Abu Djafer Tahavi, Imam Kurtubi i uh, Stonja su neki malo prije, prije toga, uh, učenjaki koji su kritikovali 7 hadisa. Znači, ima 15 imama koji su go cijeli Ali ovdje, znate šta je ovdje povijek? Ovdje je dovoljno. Imam Ahmed, Imam Ahmed, Ibn Recep, Yahya ibn Main onda ibn Abdulbar, je bio znači stručnjak na stručnjacima u hadis. Znači doma njihova snaga uh, da kažemo da i, uh, i onda kraj naših Albanije. Šta je, provodi, šta je, šta je, šta je on počeo Albana. što je Še Albani optužen od savremenih učenjaka, pogotovo iz Ljubovon na njeg, i na njegovo znanje i njegovo imamet u savremenou dobu, kada je on imao takozvani tekasul ocjeni hadisa. Te, te, Tesahul, pardon. Tesahul znači da je da je, je olahko dizao hadisa na stepen dobrog i vjerodosnog hadisa. Je li nađe da neki rivaraje podupiraju, iako su oba slaba, digne na stepen a, a, dobrog hadisa i ide dalje. On je poznat po tom. I mnogi su ga kritikovali nogino hadisa. A nekad su pravi što ga griju, nekad nisu pravi. Imao. Osobno kad se neki hadisa mogu dignuti stepen, prihvatio hadisa. Međutim, ako ga Šeha Albanije nije mogao dignuti na stepen dobrogođa, onda to znači da je stvarno imao problem. I Šeha Albanije pisao nadugačko, na ovom hadisu, šta je problem u ovom hadisu. I ocjenio da je slabo. I u stvari, da je ispravnije ono što je sprenosio da je buhurejri, da su ljudi, koji je bilo hadis, e, Budaudi i Tirunz ga bilježi mnogi drugi, da je, da su ljudi prestali, kada je poslali nismo što su učili za njim, da su prestali da uči za njim nakon što je ukorio. E, uglavnom, znači, rezime oko ovog hadise sljedeće. Znači, da ovaj hadis sa svim svojim rivajatima, Znači, da je osnova njegov, ono što se prenosi od Zuhrija, od Mahmuda, od Obadi Tebn Sammita, la, salati, lemen, lakara, bih fatili kitab, nema namaza onome kada uči fatihu kitaba, da to mu defeku To se dobilježiti Buharja i Muslimu, sva dva sahija. A ovaj dodatak sa ovom pričom od Obadi Tebn samita, Znači, što, što je rečeno da se uči iza imama sa fatihom, da je ta izuzetak do stvari da je to došlo od ubadeta i unsamita što se prenosi od nje kada je bio u šanu. I to je rezimije priča u pitanju onoga. Znači, mi možemo reći, znači, ima skupine očenjaka koje su ovaj adis ocijenili vredostanjim, skupine koje su ocijenili da ovaj adis doba, na Skupine množstva i vajeta. Skupine koje su ocijenili slabijim, a već sam spominan očenjaka koji su ocijenili slabijim. Skupine očenjaka su jako slabiji. da su o Ne slab, nego jaq slab, oprečano onim vredoslodim. E, ima učenjaka koji se reka da ovaj hadis karim o tehom mutahim bilvat da ima ravije u njemu koji, za kojim se može reč da nađemo detalje koji se može reč da, da se može optuž da ovaj hadis da je da je on krivotvoren. Ima učenjaka koji kaže uz našu glaska da je ovaj hadis nije hadisnički. Načibet. Tako zgoceni učenjac. A ode naši, mi možemo reći komo, znači zar možemo postaviti ovako jedno krupno, znači ovako jedno krupno pitanje sa hadisom koje, oko oko koje, čije se verodostol liku učenjaci razišli. A sa druge strane imamo tamo kur'anski ajet za koji su učenjaci rekli da je džma učenjaka, ako te tog ajeta, vojda Kur'an festa mi da ansitu kada se uči, a kada se uči Kur'an, slušajte ga i šutite, rekli da džma učenjaka Da te svi gajde, da se odnosi na namaz, preklanjanje <coughs> za imama. A onda imam hadisu muslimu. Uvijek da imam imamu, fajno kada uči imam, vi šutite. A onda imam hadisu kod Ebu, ebu Vurevje, kod Ebu Daudi Tirnizija, koje je došlo obrnuto, kada je ukovi u poslanicu, kod za njih da treba da, da, da, da su prekilni tada da uči za imam, kada uči naglaz. Allah zna najbolje, znači bliže ovo i čemu je prevagno, znači, e, znači tu su trojica imama, znači šeji islam i temije, ali nećemo se postim imamim, jer ima i je s druge strane drugi koji su rekli drugi stav, nego govorimo od sve strane argumentata, da Allah zna najbolje da je bliže, da je bliže to, da, znači, da za imamom ko klanja imam učin naglas, da za njim ne treba, učiti, da nije mu stehar učiti za njim, osim ako ostav i prostora za fatihi, nego kirajet imama i kirajet onima koji klanjaju za njim, kao što rekao Bentejmija, da, da, da je na tome bio stav selefa ovog umetna. Svane kalahume da bi ametkeška, da je nadalete,